Për sundëjtat, salavatet, mirësitë, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mbi shokët e tij besnik, bi familen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të, ti të pastë dhe mbi gjithë besimtarët dhe muslimanat të cilët do ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij më të mirë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit gjallëjallahu do t'i ndajmë disa çaste nga dita jonë që të ndalimi me diçkan nga këshilat, mësimët, ligërimët e djetarëve dhe ulemave të mëslimanëve. Krahas të fësirit i cili është njën nga fushat më të mira dhe njën nga kopshtët ku njëriju nuk ka mundësime krahasu me librin e Zoti Gjelle Gjelle Luhu as një shkenz tjetër as një lëmi tjetër por se krahas kësaj neve në duen edhe fushat të tjera dhe cilat në ndihmojnë dhe në e rrisin dhe në e zhvillojnë aftësin për të kuptu fejnë e Zotë i gjelle, gjelle Gjelalu. Përmendëm se në ditën e shtun do të zxedhme temat të përgjithshme, ndërsa kemi caktu që ti zxedhim disa prejlibrave të cilat janë të përkëthyre në gjuhën tonë, në gjuhën Shqipe, e të ndihmojhemi me ta nëpërmjet leximit të tyre që ta shtojmë kuptimin e fejes Allahu xhella xhelalu. Na turrëm se nuk mjafton vetëm lexojimi i cilë dëgohet, por se duhet të mështuohet edhe leximin e librave të muslimanëve, në mënyrë që të zhvillohet më shumë kuptimi dhe perceptimi për fein e Zotit xhella xhelalu. Përmendëm nga libra të cilat domosdoshmërisht duhet të i lexojë muslimani, ajo është libri Al-Qayyim al-Juziyya, semundja dhe ilaçi. Shpresoj që Në legjeratën kur përmendëm Vlerët e kësaj libre E këti libri Mjafton që njeri ju Nga jo që përmendëm Dëmës dëshmërish të lezon Dëmës dëshmërish të lezon Përmendëm nga libra tjera Që nuk gudzon me mungu në shtëpinë në muslimanit është libri riadu salihin I hoqës I hoqës Ebu Zekeria Në nevoi Njerë brej ulemave të cilat thamë se Allah i ka dhën kabul në tokë Nga libra të cilat janë nga librat të mira, të mërekullushme, është gjithashtu nga autori i librit së mundja dhe i laqe. Por se një libr tjetër i ti, i cili është i përkëtir në Gjuën Shqipe, ne vetë dëzxedhme disa fjallë nga ki librë, që ta dëshmojmë se ki librë meriton që të jetë në shtëpit tona, të ledzohët dhe të hullumtohët dhe të ndryqohët menja me fjallët e këti hozjet e madhë është libri të cilën e ka qujtë i përnkaj i melgjauzije, autori libri të së mundja dhe ilashi, e ka titulu këtë libër El Fawaid. E ka titulu këtë libër El Fawaid. Dhe kjoj i ka di libra me tituj të njajshëm. Kjo është librat të cilën meve kemi zgjithë, dhe është një tjetër e cilë a quët Beda i Ul Fawaid. Ky libër të Zotit Nevëve do ta flasim për për ta sot. Përkthehet dobit, mësimet, faide. Ai thon faide kur ke dobbi diçka. Faide, fawaid, ose kur ke lëvërdit. Pra lëvërdit, përfitimet dhe mësimet. Dhe ka një çetar e cila titullohet Bada'iul Fawaid, mrekullit e dobive. Mrekullit e dobive. Ki libër El-Fawaid është i vendosur për Avamën e Muslimanëve. Për masën e gjantë muslimanëve andaj është një vëllim. Ndërsa libri i së nesha ka vendosur mrekullit edhe dobitë, por dobitë edhe shumë më të larta, ai është në katër vëllime, por se nuk është i përshtatshëm për Avamën e Muslimanëve nga se ka të bvoje me kuptimet e thella të Kur'anit që normal dhe natyrshëm është i domosdoshëm që të dihet gjuarave dhe të dihet gjuar originale e fjallës Allahu Gjelle Gjellalu Pse libri e l-fewait? Pse libri e l-fewait? Ibn Qajim e l-Gjozi është një djetarë i cili nuk është i zakon shëmë për e djetarëve Ka qenë zans i shekhul islamu të imije Ka qenë zans i cili ka jetu me shekhul islamu të imijen 17 vite 17 vite ka mësu të hoqe i vetë pandal të Ahmet Ibn Tejmijë dhe djetarët kanë thonë se kjo në vetë veti i jep kuvet këti hoqe pra, kur njeri ju ka rëzëk, menet me Ibn Tejmijën është hisë e madhe e ilmit, andaj cilat nga sahabët janë më të dishmit a ka mundësi më ka një dishëm një sahabë i cili Nuk e ka pasë rëzk Me gjithës është sahabe Po se ka pasë rëzk me nejt Afër me pengamberin së sellem Natërshim sajtë cili ka nejtë Afër dimma shumë A në njerim maj dishëm i këtion metit O është e bubekër e siddiq Radhi Allahu an Me pajtimin e krejtë muslimanve Me pajtimin e krejtë muslimanve Nga se Ka qenë afër Muhamedi sëllallahu aleyhi vë sellem Pastaj Pasaj njështë afër të ti Si Omeri, Othmani, Aliju, Ebu Hurera Ekshtë të më radhë Pra njerëzit sa ma afër ati Aqë më të dishëm janë Dhe e gjithë feja kusilët E gjithë feja kusilët Musliman sot prej sahabeve sa, sa, sa titu i njofin Sa personiteti i njofin Vetëm atat sët e kanë brufen Vetëm atat sët e kanë brufen Andaj Ebu Hurera nuk mungon me trurin e njerëzve Gëse shdo adith gati është nga Ebu Hurera A mungon Aisha Nuk mungon Nuk mungon Aisha radiallahu anhas Nga se ka qenë afër pengamberit Salallahu aleyhi sallam Deri se ka thanë është lafdru Aisha Nga bashorthët -ba dhe tjera Të pengamberit aleyhi salatu sallam Ka thanë unë jam më Me hisë se ju kan se, Ka thanë jam më me hisë se mun Ka martu dë vetëmën të virgjër Qik Dhe dita Ka thënë jam ma me hisës e ju, se vetëm në shtratin tem zbrit Gjibrili. Vetëm në shtratin tem zbrit Gjibrili. Pra vetëm kërë është me muë e vjen Gjibrili dhe i shpalë shpalje. E tashtë i para me ndoë se sa e kuptën a i shafejën kër e ka Gjibrili zbrit në shtratin e sajë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam andaj ne seneve e vendosim standarde se se si cili kupton më shumë dhe mapak një prej standardeve dhe rrethanave që e përcaktojnë se kî di më shumë është ndejja me kanre me kanre andaj kjo është bazamenti sa më afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aq më më i kuptoshëm nga ana tjetër ibn qayyim al-jawziyja ka pas fatin me ndejt me xhën e madh Të, të cilit gati se jenë pajtue të dashur Ata micës dhe armistë se quëtë Shekhor Islam Ibnu Tejmije Shekhor Islam Ibnu Tejmije Dheri sa në për biografit e ti Thuhët muftil enem Një titull i cili rral, rral mund është me gjithë dikun Që në biografin të anë e më të shkrujtë muftil enem Channel Gubdo Mufti El-Anam. Mufti ai kit njerëzve. Në Shumiç ata u jalarre janë mufti të një lokalit vogël. Një mufti për të nskajshmërisht më shku të një qyteti. Skajshmërisht më shku të një qrahine pak më të madhe se qytetin, katër-pesë qytete. Por ti je Muftil Enam, kërrit njerëzit me morfetfapi të jua. Kjo është mesela shumë e madhe. Me këta ka nëjtë i bënkajim Elgjozi e 17 vite 17 vite Kjo është prej asaj i kuvet i të, i që ka Iep kuvet i bënkajimi Që ka që ka me nakalëzue E dyta Nga ajo që ka përvitu që i këllislam Prej të i bën tëjmijës E ka theshëzue I bën tëjmijat të ndërruar dhe zër Fletë me një gju të lart Fletë me një gju të cine kuptojnë ulemat Fletë me një gju e cila Shpesh herë djersit në rreshta çka po thotë djersitësh djersitësh e nervozohesh e e shqetësohesh e sikletavosh çka po thotë kret kjo nuk oj sai nuk oj i, i pa çart me vetë ose po dobësitët ona nuk lanan me me kuptua ata i vonkai veljozia ka kopket me se dhe ka ditë se i bën temija hoja i vet nuk kuptohet le dhe librat e tij në poezia janë lehtësimi asaj që ka thon shejhul islam Nësa liberët që kemi përpara, LFA-it, është të mërëthirë në gjuhën Shqipe, është liberët cila është rezimeja e mësimeve të i bënkajinit. Rezimeja. Ku në fjallë të shkurtra, ka thonë fjallë të shumëta. Pra njëriju, kur i thotë fjallë të matëmira, kur është i ri, a kur është të dekë, të shku ka zote. Të shku ka zote. Sa ma shumë ple pjekët as më shumë i zhvillohet e pamuri. As më shumë s'ka shkon duke u bë plak, as më shumë shef. Shef me zemër, jo me si. Sili mundet më dobësu, por se shikimi i zemrës është shumë i madh. Athajr, nëse neve kur i bëjm bon disa vite na shtohet shikimi, para mendoni njerëj të shquar si Ibn Qayyim el-Jauziyja. Andaj libri el-Fawaid i ndëruar vëzer është një libër i cili meriton xhobësimtari ta marrë Ta ledzon njëherë, dyherë, treherë Sa të këtë takat me ledzua Dhe nuk ka prej ti gërdi dhe në veri Nga sa është për plot mësime dhe përfitime Thodi bënkajim elgjauzije në libën e ti elfawaid Zotë e më shirofë më rahmetin e ti të madh Ka dhonë në këtë liber në disa prejdobive Së kemi mundësimi për me në këtë dobitë Me ledhukit librën, është shumë nëse në të ardhmen njërzit kanë ambicja dhe kanë vullnet me e pas e sa kanë dit ulemat e muslimanve, e ledzojmë me lejën e Zotë i Gjellë Gjellë por se në kësi, kësi loj të ligjaratëve është e pa mundur të ledzojtë kësi sasie ma dhe masë e ma dhe prej rishkimit e i bënkajim e gjëzije. Por se do të i përmenin disa fjalë të këti libri që vetën tjenë mëzites dhe motiv që javlen me shkue në librarii ku do qofte e livrari me e blejë këtë libar dhe me ledzue me e blejë këtë libar dhe me ledzue së mundja e lasë që kushe ka ledzue për juve e ka kuptu se sa është i nevoj që majtë libar nëse nuk e ledzoni ju doko të kitë ki moabet bosh i thot por se nëse ledzoni e kuptoni rëndësine kësaj që ka orvatimi me, me e treguve që po përpjekmi me gandu se do mësë dëshmërish du të me ledzue dëgjimi vlezër në ligjarat � Gjithmon është të përku vizum Ata që ka të e li, libra që ka të jep Së mundit me të adonë ligërata Por se jellë edhe disa pika që të jep ligërata Së mundit me të adonë libri Por se kështu bashkohë Andaj edhe pika e partë Së në të të përmenjët me sot Dhe i bënkaj i melgjëzije Osh mu kjo Dobija e ligëratës dhe e librit Tha të i bënkaj i melgjëzije Të mbi vërejtje Të mbi vërejtje me lemjen të fië bi ajnihi, lemjen të fië bi udhunihi. Kjo fjali e shkurt të ndëruar dhezër, është përplot dobi, por se nuk më nëshme kuptue, normalës e te e kalon si roman. Nëse romanët përdorën dhezër, për me e kalukohën. Romanët në përgjithsi, romanët, librat të cilat janë tërgime dhe rëfime, ato janë, do njëherë, palavra, Në të shumicët e rosteve Ndë njëherë janë Sko shka me ba otori Shkruj Andaj roman Në roman të hinë dhe nuk di medal Hinë andër U ktheva ka e djafta Kure po është njëri A njëri ish filoni Dole jashtë Pra e tjerë Nga se në ta roman, rëfim Edhe ti hinë ta me Me stilen e Tina. Por çkëto nuk ka shumë dobi. Këto bordor rreth mu Flladit kur s'marr vesh në shkencat e rënda. Nëse lexon këtë libër me vëmendje, e shef se Ibn Qayyim el-Juzeyri e ka shtridh vetin me e përkuvizur një dobi të madhe në një fjalë të vogël. Çish ka thënë pejgamberi s.a.s.l.m. mua më është dhënë fjala e pak, do të them një shumë. Fjala e pak, do të them ja, e, e shumë. Sot Ibn Qayyim el-Juzeyri në këtë libër dobi Dobjia po mundon kasa e lexova. Kush nuk përfiton dhe nuk e përdor syrin e tij, nuk përfiton me veshin e tij. Keni kujdes. Këveli. Kush nuk përfiton me syt e tij, nuk kupton dhe nuk përfiton as me veshin e tij. Çka po thotë ibn Kajim el-Juzeyya? Ra'in jer i cili si përdor syt, vesh ti kokot. Ai çelën nuk i përdor syt, vesh ti koh, i kokot. Ku është qëllimi dhe ku është ajo mëxhze? Ajo thelbi nga i cili po don medalëën Kaim el Juzie. Thot, vesi është instrumenti me të cilin ne i dëgjojm fjalët. Por se fjalët e kanë një qëllim. Cili është qëllimi i fjalëve? Meditimin to. Meditimin to. Nëse ne veni na, na na fol dikush me një gjushë sa kuptojna që ka dalim me shka e dëgjumë dhe shka nuk e dëgjumë. Por shembol, natërë shumë në nuk e dimë gjuën kineze, së përfëthom, disa gjushka i dimë, po gjuën kineze nuk e dimë, shumica për e neve. Nëse ka dikush, mirë që e di. Por se gjuën kineze nuk e kuptojnë. A me në folë dikush, dhe orë, kinezisht, qka kemi përfitu? Qka përfiton? Dhe orë. Edhe dhe një një një qka e kupton thot, a dy që ka thonë qësa dobi i ka thonë për ti që si ki kuptu që ka në qenë ato zhjurma zhjurma er herë të, të ka ngridzane dhe të poshtë nuk e ka lakue ka thi, nuk e ka thiju nuk e ka thiju por se ti që ka përfitohet për e sa s'ki i mundësi cilë nëndush fjallë që ka të amish për kinezisht edhe mundosh me përpunu nuk mundosh me përpunu dhe nuk mundosh me zhira si dobi pse val se tru një jotë nuk e ka kuptu Emin Qayyim i thot, ai i cili e kopërsulën Kur'anin, Hadithin, fjalët e mira. Nëse ti i marr dhe nuk i fut në meditim, gazet çiri por dorë për meditim, andaj Allahu xhela xhelehu ka thënë Kur'an, afela yanzuruna ila sama, a nuk e shikojnë qiejin? A nuk e shikojnë tokën? Qul siru fil ardh fanzuru. Thuaj Allahu xhela thot, ecni nëpër tokë dhe shikoni. Ecni nëpër tokë dhe Dhe shikoni, ai i cili nuk e përdor shikimin, ai i cili nuk ndalen ditë me thon, ky qiell i madh. Dhe nëse nuk hupet, çish u ka hup Sufjan ibn Ujein. Ka ndonjë për Sufjan ibn Ujein, as shumë e shikonte Deitin, saqë thoshme ki nuk është tamam. Ka shikuar me orë të tëra, nuk ka qenë që zon tamam. Ço shtu ka dukur për jashtë, ka i thall duke medituar për Zotin e vëll Xhelalul, çuçi ka kriju kët sa e madha është. Por nëse neve nuk e përdormi meditimin, vëllezër, këtë mohabetet këti janë kot. Bosh. Por neve shpashar duhet me pas parasysh se kur ta thot dikush një fjalë, kur ta lezhosh një fjalë, kur ta çka do ko prej fjalës, nëse nuk e përdor, çka dështimë doon? Çfarë hikmëti kanë këta? Është kot. Andaj do të bën këim elxozie. Kush nuk e shtin të fjalën në instrumentet e meditimit dhe përsëritjes, nuk ka dobi. Andaj neve do të më pas kujdes vëllezër nga dëgjimi Kur'anit pa meditim Fjallallahu Gjellie Gjellie du të mu meditua Andaj edhe e mi në prak muaj të muajt të begatëshem muajt të se një ka zbitë Kur'ani e lusmi allahu Gjellie Gjellie që allahot në jep imër që me përjetu këtë mujt të madhë Por që ki muj i madhë lezër vlerën e merë nga ki liber më smukon ki liber së si shkon ki muj më smukon ki liber nuk i shkon ki muj ki muj e ka mor adhametin, madhrin, lartsin nga nga Kur'ani, në varësi prej madhërimit çka e bën Kur'ani dhe për vitimin brej Kur'anit e kupton Ramadanin më mirë. Nuk është qëllimi i Ramadanit agjërimi. Agjërimi është shtesë obligative obligimit për madhërimin e Kur'anit. Andaj Allahu xhallahu ala kur e vani obligim Ramadanin në fund ta jete çka tha. li tukabbirullaha lama hadakum. Çta madhroni Allahin se ju ka udhëzuar, çka na ka udhëzuar Kur'ani? Këndaj, të di më në kajim e ljozije Gjdo fjallë e cila hinë vesh E nuk meditohet në ta Nuk vëzhgohet Nuk, nuk shqyrtohet me vëmendje I kemi veshët kët Atëherë, sa fjallë ka hinë veshë Dhe kurse kemi, s'ka posë dobi për ta Se s'ka posë dobi për ta Pse? Nga se veshë i vëzër është bo për tu Vendoz fjallë a për tu meditue Elhamdulillah Cëka do më thonë? që ai është Allahu ahad çka do të them kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një fjalë çka do të them ku deshti me Xhir para mendoni njëri sot i dishëm kur e thot një fjalë ka mundsië ka thonë me ke i them neve temsil me me tërthorazi ka mundi tra katër sende i karrok me një fjalë po mirë në njëri thjesht të rrok tra katër sende Muhamedi sallallahu alajhi wasallam samul me rrok me atë fjalë por se na nuk meditojna Se kujë ka ndjer pejgamberi ali salatu wa salam. Ana dı ibn Qayyim juzine qaliber se kush nuk përfiton nga meditimi dhe nuk i vendos syt në meditim, atar vesh ti ka kot. Atar vesh ti ka kot. Qodi ibn Qayyim juzia në vazdim. Muslim. Lil abdi satrun baynahu wa bayna Allah. Wa satrun baynahu wa bayna an-nas. Fa man hataka as-sitr alladhi baynahu wa bayna Allah hetakallahu sitra alladhi baynahu wa bayna an-nas zot na ruit sot e punqyme lutj fjali e vogël por se është kodi i jetës vëllazër është kodi i jetës thot robi e ka një perde me stidë zotit dhe një perde me stidë njerëzve kush e gris perden me stidë dhe Allahut Allahu e gris perden në mes ti dhe njërzve pra njëriju vëzër është një mbullum është një mbullum qikur që i mërë teshat mbullohosh për mësme ti pa njërzit gjerat e tërpshme kështu jenë dhe vejprat tona të cilat nëse i parafiteron si trup ati ka avrete trupiona ka avrete a tërp me pa a ndaj Allah u gjellonat enzel na i lejkum li besen ne ju këna zblit juve tesha Por çka, juari se u atikum, me ja u mbulut, ato senet e këcija, nuk janë të mira mu po, po ka prej veprave zvan me ti po dikush, se janë tërpshme. Edhe njeri u konë me zotit dhe vetës, çka ka? Perde. Kur kush nuk e di përvesh tia dhe zotit tanë. Dhe Allahu te bareke uve te ala, Nëse njeri ju e gris përden, mes tine dhe Zotit vet, atëherë Allahu gjellohle e gris përden, e zbulan. Dhe kuptimi tjetër, nëse ti mundosh me gris përden e huj, ta grisë Allahu të ndën. Tha Muhamedi s.a.s. në hadin se kanë zeri më Ebu Dawudit dhe të të të të të të miriju dhe më qajme e gjuzie argumentohet me këtë hadith, ka thamë për nga mberi s.a.s nuk e ndjek dikush dikan në gjuna, vetëm sa Allahu kam e ndjek ata në gjunahin e vetë, qoft edhe në mesin e shpijës. Për nëse neve, vëzër, e kemi si, si kurejshtje, etje, uri, ta zbulojnë në dikan, ta zbulojnë në gjunahin, ki gujdejsë, ki gujdejsë Allahu ta zbulojnë në gjunahin në mesin e shpijës, pa e ditëtik, që i shkandal në shesha jo ja. Zotin Arrujt Andaj, Robi i thëtët me pas kujdes Mos migris perdët Pse zba migris perdët Sa Allah u sdo migris perdët Do me majtë në blumë, ti po do me shplue Ki pa disa njerëz Pa e zbulu, thët filanin se la Po pse me zbulu filanin Pse me zbulu filanin Me zbulu ti Allah Me zbulu ti Allah Qka del Andaj du në pas të lezër shumë kujdesi Allah u ka vendos mesneve Edhe, edhe mesneve njerëzve Lej njerëzit që i shdojnë me jetu Nëse zbulohet vetë që aje ka të pru Aja në zbulim për i zotit Që që i tha Aliju Në disa transmitime Omeri Me saktët e Aliju Thë njeri aprejt i dorën I cili kishtë të vjed Dhe i tha Aliju Ja e mirë al mu'mini Tha o pris i besimtarve A nuk ka thënë allahu gjellë gjelaluhu Inni ghafur Rahim Ka thënë nuk ka thënë allahu fal A i but Ka thënë bella Pa vëllahi i buta Ka thënë përën meni her Me të parën her Ka thënë jo vëllahi nuk kam me të parën her Ka thënë Betohën allahu në cilë herë Et tësi atë ashër Et në në mdhejta Para njëzve Betohu cëllën heri të vjehë E nënë mëdhej e ta Do më dhe një her, dy her, tre her, katër her Dhe këtus të ka dritë zemëra Të pesën her të ka dritë zemëra Të nënë mëdhej të nënë her E ka zbulu Allahu gjellë gjellë Dhe njeri ju prapë thot Shumë shpejtë në më zbuloj E dhe sa dhe ishtë në me dhoni E dhe nënë mëtë milionera Pro dhëtë me poshë shumë gujdejz Dhe dhe me poshë shumë Shumë للعبد رب هو ملاقي وبيت هو ساكنه فينبغي له ان يسترد ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله اليه فدي من قيم الجزيه روبي اكو نيزوت تدومتاكومتا روبي اكو نيزوت تدومتاكومتا دوموس دشمري كنا متقوم بالله جل جلا في اولى u e bejti në hu e se akino dhe një shtëpi i përgaditet a i domës dëshmërish ka mu banuati pasaj thot andaj është dëtyr për robin që me knaqë zotin e vetë para se me takue dhe është obligim për robin që me në regullu shtëpin e ti para se me hia ti mrejna kjo vjali është khulasa, rezimeja ajka e kuranit këtë kuranit që ka thirë është qëka thirë Kur'ani rizallë kuna Allahot me arrit edhe tjetra me përgadi në gjennet andaj e shakë se shumica Kur'anit thotë Allahot nuk e do këta e do këta inë Allah ju hibbul mutëtëkin Allah i do njerëzit e devotëshëm inë Allah la ju hibbul mufsidin Allah nuk i do mufsidin pëse në ka zënë Allah u kështu? ku i dhejës mëzum hajde fesatëgji ku i dhejës mëzum hajde mendjemad ku i dhejës mëzum hajde kriminell hajde sabë Roqi kujdes shum mirë. Ku ai ia ti rbeu mujriman, fa in lehu jahannama. Allahu jan Allahu ku jente Allahu kriminal, jahane mine ko. Jahane mine ko. Andaj ben kaimal juzi. Meru ro, robi me zotin domos dosh ka mu taku. Kujdes mos shkoj aj a to prit hivndum. Ki po di kujdes shkon a to prit hivndum. Njerzit, fëmija ku shkon te baba edhe di që i ka bo fesat, ka bo bela, dhe di se e kan lemru se u ka bo shumë nërvoz, që i shkod? Zdi që shmi a bo. Por ato babalar shka nërvozohen për një me, këtë tjerë shka të me përrezohen, Allah i boft mu, mu nërvozohu, kur dhe të mu nërvozohu, jo dhe ata shka nërvozohen kote kote. Pra, nësa Allah i dhërot në nejën lezër, që i shkojnë ataj, kush të bëndo bi? Kur kush? Dhe shtëp njëra për e dështëtire për gadit e dhe zërë gjenneti apo gjenemi Allah unë aboh për gjennetit Andaj, që ka duhet me ba para se mishkun atje në ammir, me gjallnohet me që gjallnohet me i badete, madhurime, me, me veprat e mira Andaj Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem tha, në hadith njani për juve musta në njëmoje veprën e vogël qoft edhe me një pjesë të ndarë të hurmës. Nja dha në vlezër dikujna një gjimës hurme, me thonë qa qëta sadaka. Kure shof me pana, qëta që ishë në doket. Kja të lujt me këta, a i pëtë gjimës hurme, sadaka dikujna. Tha mu avesam qëta më se në që mëni. Pse, nga se me hikë pizarë, me qoftë dhe pak, a shumë më mirë se më konë, në qëtë distancë i afrumë, gjimës hurme, gjimës hurme, gjimës hurme, nështë Nërgosh, anë da të të mënkaj me lëgjëzije Zotin do mështë dëshmëri shkëna me takue Anë da i duhet në stërdihi Maman, shka do më dhe në stërdihi Me bo pun që aja është razi Në stërdihi do më dhe më dhe o zotë knashu me muhe O zotë ji knash me muhe O zotë mosu i dronë me muhe Anë da i Muhamedi sa zëllem Ndoajnë mas shumë diqe ka përseri cila është E u dhu bik e minke Kërkoj më rojtje prej teje nga Zekërkoj më rojëtëm e razillë këntëm nga hidrimi jëtë. Këtë dua e kabosh pashë Muhammed s.a. Pëse sa janjëfë Allahum Jelle, Jelle Jelaluhu. Andë të dhe dhe ban qajme al-jëziyyë, kjo është më sim imab. Për të dhe ban qajme al-jëziyyë, idaëtë l-waqti e shaddu minë al-maut, li anë idaëtë l-waqti të qta'u ke anë الله i wa dërri l-akhira, wa l-maut uja qta'u ke anë d-dunja vë ahliha. T Vdekja është me e lejtë se humbja e kohës Humbja e kohës dhe zërë është me e keqës e vdekja Në argument Ka thonë se pëse humbja e kohës Të largon dhe të këput Nga Allahu dhe akireti Nërsa vdekja të ndahën Vetën për e kësaj dunjojë dhe familjes të ande Qëla është me e randë dhe zërë Vdekja vjen se vjen Hitë s'ki nevojnë me menua ta Në kuptimin e E Ikjes dhe kështë më ra Përgaditjes po, por se ikjes jo Hetmen Allahu që ka thonë E prajera kje qështje Inë në ke me jitë I ka thonë Muhammed sëllëm tukon gjallë Tiki me vdek Vë inë në humle me jitonë Dhe ata kanë me vdek Dhe haqë a e ka vdek Vë kanë vdek njërë zë vdekë Me mija dhe cindra I mën ka imë dhëtë me vdekë Danë për dy sendeve Për dy njës dhe familjes Por se humbja e kohës të ndan Sa njeri ju vlezër i shkon 24 orë shi, ndërshan një minutë së nalë me Zotin e vetë gjellë gjelalu hu? Sa njeri ju t'i shkon e të rjava, njëherë se ka qelë librin e Zotin gjellë gjelalu hu? Ka qelë, qka mos? Ama librin e Zotin nuk e ka qelë. Sa njeri ju t'i shkon në mui, e s'ka mui të me bëni hatme në Kur'an. A i ka bëhë shumë hatme. E ka bëhë hatme Facebookin, e ka bëhë hatme internetin, i ka bëhë hatme që të më halë Ndoshta si mbet karrika pa e ulni her. Tavoj hajt me këtej. Ta perfundoi mirë apo do. Çiç dohet biçekne dhe biçekne. Ama hajt me Kur'anin e Zotit ndoshta se ka bën moti. Teja e Zotit jotë di. Andaj ibn Qayimi me humb kona shumë më keq. Pse? Nga sa humbi aqos largon prej Allahut, mu largu prej Allahut çka zgitish me përshkruajt. Andaj Allahu jeliu kur i përshum gjuna çardhet dhe çafirat Kur'an çi përshkruan. Fi hasra. Mbikëllim. Leje tja është ka keshët, e delë fotografi të keshë, e busë qeshë, e ka parekë, edhe drejtonë makinën, ku të diqka. Ki të janë, zukrufë, zbukurim i, i fabrikumë, me janë nxerë zemrën, katranë e konë. Ka, Barë e largimin për e zotë i gjellë e gjellë e ljuhu. Këta nuk mundë të ajmeneve me najmohu, pse nga se na pak ku largomi e dimë qisha, aj që është largum krejtë. Pra, na kërë kemi zjarën, kërë afrojmë dorën, afrën, e dimë që është djeka, po, e lërgojmë. Po, a i që e kam rrejna? A i që e kam rrejna? A shumë më nëzët, a aje... i së, a nda e së mundë me thamë, unë e këtu shumë flate kam. Unë nuk i diju pëse po tjekë në unë shumë flate kam. E, më abet, dhe më thamë, janë gjërat të cilatë fabrikohën njërzit. Me hup, kohen, a nda e dhe i mën ka i melgjëzije, me hubë kohë Shumë dhegë dhezër Allohin arrujt Andaj lutë allohin gjellë gjelalu Me ta mundësu me shfridzu kohëm Dhe këtu të sej përket të kohë dhezër Njëri ju të kohë e vetë Të kohë e vetë Që do të kupton jetë e vetë Që në në kupton akireti vetë Që në kupton raporti zotit Me zotin e vetë Këtu nuk duhet hatër Me ditë se i qohëm Shtatë babgjisha pivorrit Ska hatër këtu Nuk ka hatër në shfridzimin E minutave tua nuk ka Ibn al-Jawzi rahmetullah alayh, klinë dietar i madh. Përmendëm një nga prej mësimeve të ngjyrata të kaluara. Ibn al-Jawzi vlerë Gnojburgos në pleshëri dhe ka dalë prej burgut. Në momentin që ka dalë prej burgut, është interesuar për hoxhin i cili i njeh qirahet të Kuranit. Ka thënë mos të ndalë shpirti pa i mzukirahet. Ka qenjë njëri cile ka shkrujt kohën maksimum 2.000 librë e ka shkrujt me Ajt se i përket hatrit një kohë E ka një librë E ka shkrujt Lajmët e budalve Akhbarul humka Lajmët e ahmakave Në ta që ka thon? Ka thon një prej ahmakave Hashtë të të cilet E tërturoj njërzimin në shkrujtjimin e kohës Dhe një prej gjërave që i tregon Thot Unë nuk e di thot Qish duhet mi kalzumi safirit Se bolmo se e ki të prue, kur umë shepë se e ku morë lapsin jam të gdhenë. A nuk e kupton? Pro kur umë vjetë misafiri, unë rrimë ta. Po kur ta marë lapsin dhe filloj me gdhenët, ta shmë, vetëm se s'potan, merë idhën edhe etës. Pse valë? Kjo imur, o dhe zërë. Kjo imur. Ka do misafirë, po rrinë një dhëtë orë. Qa me bërë dhëtë orë? Qa me bërë dhëtë orë? Odhë të orë, menet Për parë me, me ndo dhezër, të se lefi akon Panë me të lko pra, këja me, menet E ka ndalë njani prej tabihinve Një tabihin prej o gjallarit tabihinve E ka ndalë, thon, ka thonë, vëshpa, ka banë menet me tyje Ka thonë, nale dilin Nale dilin Ka thonë, ku muj me nalë dilin Ka thonë, a së muj mu nalë Pro nale së ratin, mështë hece Unë e porri, pasaj, ku të sosmi E nisi, a më thalët Nuk nalët Andaj të di me më kaj me gjëzije me hup kohëna Shumë kesh Shumë kesh Shkënë të Allahu Ki me i malku ato qasë e shakinet A më tuk aduk mirë Muhabbet, qaj Abo kafe Porse të zoti Zoti në rrit Andaj s'ka hatë rëvezër të kohë Duhet me minuta me matë Duhet me minuta me matë Normal, mësë me shku në skesh mëri Mësë me shku në gullu Mësë mu bo gullat në kohë Ama më bo po po, edhe me ti, edhe me ti, a që po vijë edhe me ti, shko njeta andaj, thotë i mënkaj me ljozije me vdek amalet me vdek amalet, mirë po me të hup kohë ndikush, o shumë rand andaj ki liber, javlen të ledzoa, nëse ka përrej margaritarë dhe të fjalëve -të, të cilat javlen që njëriju të, të, të, të mirët me, me ta thotë i mënkaj me ljozije në vazhdim, e dunja min aualiha ila akhiriha la të sawi khëm mesajatin dhe kejfe bi gëmmi lëmër të dhe i bën ka ime lëzije dunja janë nga filimi dherim barim pita ademi dhertë i funit i njërzivit thot nuk e ka peshen nuk është barabart me piklimin e një qastit e si është puna me piklimin e imrit qka thot me pas imrë Pit të ademi, deri më fund njërzimit. Nuk javlen këtë dënjohë më brengoz asë një qastë. Iqë, pëse është e pavlerë. A para me ndoët do të ta një imri u shkonë të mërzit. E ta shmë lindif mija që shkëm e ava, me një rokë si dilët. Ajë që e të rëtë të të rëktijas ato hetë, shmimët janë rritë. Ajë që e të rëtë të puna shumë këtshë, rëzik i madhë nuk del dhe një njarjet vetëm sa i shtohë piklimi i mënkajimi do të pinë të ademi me posë imërim derin kiamet si avlen një qasë mu pëklua andaj në Kur'an nuk ka ard vetëm se piklimi i indalum o la tahinu o la tahzenu asë mësë piklo, asë mësë do pëso a po, nuk ka ard asë njërë mu pëklua se val, ma dhe i mënkajimi e gjëzije, thotë piklimi është prej azabit gjëhenemit Nde Allahu, një për dënime në Xheraim, Zoti na ruaj, kam i piklluar. Hasra. Kam i piklluar tashun. Andaj ndunjo për çka ja vlen më pikllu veç për një semt, te cili ibn Kaimi ka thonë, "Ki pikllim realitet është freski." Ai është shpirtu tës pij Allahut. Çka ka më ndodhur me mua? Dorsa ka thonë, "Nuk e kenë pa në njëri shkatut të, të pij Allahut, vetëm sa Allahu e mbën me lumturi." Se zalem e pikllu. Në njëri shkatut Allahut. Edhe e ka brengë Qa ka me ndohet është me muna i ret Allahu e mlën lumë të ri E mlën Andat njërzit thonë Ti shiojnë një 3-4 qaste Të frigës për i Zotë i Gjellë Gjellë Ska makna cica ajo Andat i përnë ka ime gjëzije Kitë du njojnë me, me posë imor që avlinë mu pikluhe Atat njërzit dheze pëse pikluon qa qo Pse pikluon Pse ishe njërzit kështu abus I vrend Qa ka Çka ka mujt mendoj diçka që ja prish ftyrën, çka ka mujt mendoj. Me vdejkavdejk Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Mirzek në anë ka vdejk, ne s'vat mir sa ai ka ndej. Çka mund të mendoj diçka që do të më aprish atë ftyrën. Mir po dhulme tul qalbi ar sira zejmë se ban njeriu me me aprish ftyrën. Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam çka s'ka si ndodhur në jetën e tij, thonë sahabët, nuk e kemi pa vetëm se duke buzqesh. Alehis salatu Mësëra, val, se për selam. Sevall. Ka dallim vëzën mes pikëllimit dhe të kajtmos. Mos mendoi dikur se pemë anzam ka kajt shum, por ne kajt më ka diçka tjetër. Pikëllimi është diçka tjetër. Ka dallim mes pikëllimit dhe dhe të çarës. Do të thotë e çara është e, e paralele me me të çeshurit. Andaj njerëzit kur pikëllohen shumë, kur gëzohen shumë, çka vojnë? I dalin lot. Pra, loti është diçka tjetër. Po ne me performim, por bar e cila është nga zana fila e e kësaj botë e bënkajimi të atë nuk javlen mu pikluë asë një qastë thotë e bënkajimi e gjëzije në vazhdim mësim mahbubun mahbubu ljomi jaqibuhu al makruhu gëden a makruhu ljomi jaqibuhu lmahbubu gëden thotë qefët e sodit pasojnë dhe rezultojnë me të hidhura nësër dhe të hidhura të sodit rezultojnë me qejfe nëjësër. Kjo është ligjëzotit në këtë botë. Nuk e shafë dikan që është gjithë në qejfe, në këtë botë, vetëm se kam i pagujt shtrajt ato qejfe, vetëm Allah o e di që kam i pagujt. Një qejfe, një epsh, një ekanme, një fjallë e kotë, në gjithë dëlloj qejfe vë lezër. Dhe i risa, i alijun radiallahu anë kure kanë pyt, sifle në dunja vë këtësirë. Në të të të të të të të të të shkurt Mësëz gjatë Shkurt Që ka thonë ha, Haramuha Adheb Halaluha Adheb Adheb Shkurt që qështuar që është Shkurt që të të dushë Dunjojmë ka thonë Harami ashtë asab Halali ka mëmorë logari Që që kjo shkurt Pra nëse njeri për dorë Qëf haram Mirë për nëjëve Dunim Qështë Po po e përdorin halal Halal e ka, e ka fitu halal E ka halal dhe e përdor halal Ka mu mor logari Logaria qka është pjesët dënimit Ku e more, që që fitove, që që sfitzove Ande Allah u gjele gjelalu edhe Kër ka fol për mardhanjet me bashkortet Muslimanët, muslimanët Që ka thënë Fe tu herthekum e në shqytum Tha afroju një ju Ka du një gravet juve Kështë e botë dhe mantë johutve. Dhe në fundë që ka tha? Vëtë të kullahel ledhi i lejhi torqahun. A më kini fri gënë Allahot nga i të kicili dhe të këtheheni. Djetarë kanë thonë, e qka lip të akvallëku në mardhanje intime me zburit dhe gruja? Qka lip të akvallëku? Pro kiku ide se pëse është halal nuk në nënkupton që muqorodit e muqmend. Por jo, du të kuptoj me senzi se pëse na e ka po Allah u gjellonatathe? duke e dit se kam humur llogjemat për ata anda di banqaim eljuzije cheyfat esodit rezultojnë nesër të hidhura dhe të hidhurat e sodit rezultojnë nesër me me me epshe dhe të kangshme bathati banqaim eljuzije a'zamu rrbhi fi dunya an tushghil nafsaka kull waqt bima huwa awla biha wa anfa'u laha fi ma'adaha bathati banqaim eljuzije Rëbhi, fitimi më i madhë në këtë dunja është që ta angazhoj shë vetë vetën në gjdo kohë me ata e cilë është me e përstatëshme dhe me përparsore për kohën. Cilë është fitimi më i madhë, dhe zërë, në dunja, me angazhoj vetën me ata e cilë është me përparsore. Vo enfa uleha fi me adiha, dhe ma e dobyrshme për shpirtin tanë në khirat. Pra, meselja më e këklavitshme, cilë është? Sencë në çast çfarë obligimi ke? Keni pas po një zëvëllëzor zonë sabah. E thotë çamë vabe sot? A keni pas po një zë ajo? Mos ta keni pas po shumë dhe u ka bë njëjtë mo. Zgjohet mëngjes sot shishme kaporcis sot ditën. Po fol me për njerëz që ka fal pas vakte, për ata që ka falin, Allah i baf me fal. E më uzuar. Ama njerëz që ka fal pas kon namaz, më çon mëngjes dhe me thonë, që ka me bo sot, që shme ka përci ditën, kjo ta me, bela, bela e vërteta, mësme dit njëri, që ka me bo, pra është i pa organizum, i pa orar, i pa orar i vezër dështon, i pa organizum i dështon, andë allohu gjellole shiko, krejtë kur anë e ka organizu jetën, akimis salat e tona fejin në heri, ti fale namazin në dy skajet e ditës, dhe natëm dhe mëngjesë, Dhe dhikri mëngjesi dhe dhikri mëngjes Apo? Inë në Kur'an Në fejri kene më shhude Kur'ani kur, kur lezohet saba Ka prezents Ka pranit me lacheve Pra dëshmojnë me lache tjera Pra kjo është organizim Kjo është organizim Tha Muhammed S.S. buri ke Një ummeti fi bukuri ha Umeti e me ka pereqetin në mëngjes Kjo është organizim Andaj, thëtipën kajimi Ma i madhi përfitim është Me ditë cilin qasë shka me bo Njerëzë sot I shetë përganizumë, lezer I shetë përganizumë, nuk i di shka me bo Ketë ko që ku me qushtash Pas sahati pasna, ku mi quk të pes sahat Kini po njerëzit në Ramazal që, që shtojnë Erë dha mi quk një 3-4 sahat që tu Erë dha këtojt i shetë Kini po dimrit lezer shka po njerëzit Dimrit A, a mu i me ardhën e me nejtë të ti Se dna ta gatës po shkojnë Ndo të shkoj në shkollë. Tumog është muhabet loje me jetën, vëllazër. Lojë me jetën, Allodi Ibn Qayimi, më i miri për të fituar në dunjë është çdo çast me ditë me çka më angazhova. Me çka më angazhova dhe çka i bandomi në xirat. Çai bandomi në xirat. Allodi Ibn Qayyim, El Jauziya, si mund të jetë i aqilën, nën baa el jannata bi ma fiha bi shahweti sa'a. Allodi Ibn Qayyim Qysh mundemi me logarit të arsyshëm dhe të menqur dhe intelektual dhe njëri i cili i kobë gjërat, a i cili e ka shi të gjenetin dhe qka konë ta me një epsht të një ore. Fjali i vëzor që meriton mu medituë. Me hubë gjenetin për çka? Kur ta paramendojsh për çka? Për pare? Për pushtet? Për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për orapsh për të kanë më për çka? Kë rrejt ku ti nxjerrësh këto sh... për sh... të cilën e ke up del dal shumë keç. Andaj do ti bën këimi. Si si më llogarit të mëshëm? Kur e ka up xhenetin për çka? Për një epsh. Epsh. Il il est. Ild... Andaj autori on jella Jlaluna thret mendje, me thidh mendjen. Me fol au po për gjithmonë, për një epsh, për një shikumën haram. Për një të folmen haram Për një të dëgjumën haram Për një muzik 5 minutës Për një haram 5 minutës Ahupët madrija e akiretit Ahupët, nuk hupët Andaj dhezër mundoni me frenu vetë vetëm Dukë e posë për asise Qa ka në akiret Dhe kjo si të mos vilim për rinin Që rëthot me epshe Dhe ka fërkim dhe të reqe Gjigan Në mënirë që gjitët në epshe A i du të me kujtu se Mendja nuk thret moshlun eps, duket dit se çka mundet me hub. Kan më mbaruar epshet. Para ndovllazë, para mendoj në njëri i cili i ka shfizur këto epshet e dunjës, edhe ka vdeq. Krerit i ka shfizur. Çka ka pas ka shfizur? Me 1000 ra vit ka jetu. Populli Nuh i jetë, dhëza ka jetuar mbi 1000 e diçka vjet. I nuk e di, i ka thënë Nuh i ka jetuar 1700 vjet. 1700 vjet. Çu do bashk na? du të më mblet një 5-6-10 me, me jetu imërën në ujtë por se qka qka Allah u gjele dhe tha Musa lejë salatës selam kërër me la që ja me amor shpirtin formën e njeriut ja heki sirin dhe e këthej pas a e u këthi të zote dhe u këthi prad aditës a i bukharë dhe muslim tha s'po vjen këtha shkothuj Allah i pëthir edhe thuj si dush me jetu Allah e nde në vazhdu Vënoj e dorën të tëne, dhe zëra e dini se mu, Salih, Salat, e Salam, e ka pas dorën shumë të madhe. Dhe 10 metre, gurin e bunarit, e ka hek vetë. Sa komplet qatia jotë, ndështë ta vetë e ka kapë. Dhe se ka qenë shumë i forë. I ka dhe Allah, u gjellu ala, se lënë në përmet me laches, vënoj e dorën, te një mushkonj, ka psh, që qime që ka kime, përfshime dërën tane, qa që vite edhe i ka than thun me ej rabd, i ka than pastaj qka o zot, ka than pastaj martë në une, jo po vipishtash të me than edhe mas qatin me, qa ka mujt me përfshime dërën e ti, prej kime veç, do kime ka një vit, pastaj a petu të marrë në fund, të ti apo, jo po vipishtash pro nëse në fund prap ki me shkuve, ku po do me shkuve ande Allah u gjela thot, fe ejnë e të dhe bun ku do një me shkuve Pasi derdë Zoti xhallal xhallal xhalaluh. Andajat e buq qaima juozri nuk llogarit atë njeriu mençhar ai cili e hup xhenetin, e hup raportin me Zotin për çka? Për një anë ai cila ka provokuar në rrug, për një anë ai cili e ka shkrit di poezi dhe ka po kong, për një anë ai cili e ka shpif një haram, për një anë ku ta di çka, për një post, për një pushtet, për një rrug, nuk vlen me hup Allahu xhallal Jel jalaluhu ngasallahu tbaraka wa taala muko zëvendsim. Tani me qyeme jozi e vazhdim, yakhruju al-arifu min ad-dunya wa lam yaqdi wathrahu min shay'aini bukahu ala nafsihi wa thanahu ala rabbihi. Kto lazer, nëse lexoni të shtëpia, lexoni me vëmendje. Nëse ka mundsi, keni më lexuar, keni më thon, këtu nuk pi xheçë atë shkafa hoxha. Nuk gjindën nëse ti lexon kalimthi. A ja edhe Gazar para mendoni truri i Ibn Abbasit kur e kalëgjoni ajet çka i ka shkundur mend? Truri Ibn Abbasit. I ka shkundur mend Vezër se e ka ditë çdo shkronjë, shkronjë shkron, harf. E ka ditë se për çka përdorret çaj shkronjë. Për shembull fjala B, çfarë përdorun ju një robë. Fjala Alif, çfarë përdorun ju një robë. Fjala Mim, çfarë përdorun ju një robë. In këtë sa poezia ka këta? Dhe si ndërtohet dhe si formulohet kjo fjalë? Dhe ku ka zbrit dhe pse ka zbrit dhe kujt i ka zbrit? Dhe sa është gjithë përfshirëse? A është e kujzuar apo nuk është e kujzuar? Pra kur e ka lexuar një ajet Ibn Abbasi truri i ti tij ka punuar me çindra norë. Me mijë norë. Andaj për me arritur çfarë do të më vao Zot? Do të më lexoj shumë. Do të më lexoj shumë. Më ngushëllon. Më përfiton shumë. Pra, nëse e lexon dhe thotë unë nuk shka theke, ho, gjandërz, e kuptoj atë çka i thoj ke, Hoxha Dardh, lejoja të trakoj har një libër. Andë Allahu Gjelluana ka mësue Se në Kur'an, kuri ka përsërit Ajetet, përshka i ka përsërit Sepse te përsërit ura Ka më mundë si qëtë ajet që e kile zunësurë Më bakara, përsërit e nalë i mëran Po se nalë i mëran, thuk Tash, tash nëndryshe e pash Gëse ashma shumë ka e shef një sen Ashma shumë edhe Përfiton për i ti Thot i mën më kajimi, edhe me këta e përfundojna Thot, del Del Djetari dhe ajtë cilë e një vëzotin e vetë të bare ke vëtjara del nga kjo dunja dhe nuk është ngop për 2 sendeve qikovë lezër del një njëri që ka e ka njoftë Allahun e shlon kjo dunja dhe 2 sende së në zhngop me ta cila nga ta i ka mërë mali për dëni dunja ja. thot buke uhu ala nefësihi të qarët për vetën e ti së zhngi Dhe zërë, kur kanë kajtë për para, për një nga më bërtë, njërës të mirë, kanë kajtë dhe në qëtë kajtë me për vetë vetën, e kanë gjithë kënë atësin e Zotit. Andaj Allah u gjelluale e përmeni Ibrahimin, dhe thotë, kërru su gjeden në webukije. Thotë, kur ata binin në sejgde, edhe qanin. Kur, kur i dhe zhejë kërani, ata qanin. Në qëtë kajtë me, e kanë gjithë kënë cilë e zoti gjele-gjele. Thati për kaimi, muslimani, i cilë e njërë zotin, delpi kësaj do njoja, së shë nginë, së shë ngopë me të kajtëme. Dhe se ka njeri sot, delpi kësaj do njoja, së shë ngopë me, me, me tërkëti, së shë ngopë me gra, së shë ngopë me epshe, së shë ngopë me kera, së shë ngopë me vetura, së shë ngopë me shpia, ah, si ku ta kësha po edhe një shpi, ku do mi quatëm? dëshira të zemës e në shumë të kalpëta dërsa të të muslimani cilin një falon zë ngopët me diçka, qka s'ka kajtë sa duhet nuk kajtë sa duhet andaj na duhet me mriv dhe tër këtë gjengje që kur dalën prekës e këtë bote mu kanë që si më ngopë me këtë dy sende s'kemi kajtë sa duhet dhe thene uhu ala si kemi shprej lëvdata dhe shqirë allahut sa duhet pra kemi dalën në këtë dunjohë Ndes kemi thon sa duhet elhamdulillah. S kemi thon sa duhet subhanallah. S kemi thon sa duhet allahu akbar. S kemi thon sa duhet la hawla wala quwata illa billah dhe kjo es pagopësia çka ka kan pas njerzit e mirë. Andaj allah ju jalla jalalu perni plotsu pe nga mbarth edhe mbarzakh ja mundson çka me vao mu fal. Barzakh pe nga ba, mbarth ka bonë dazar faola. Fod muhamed sezem e pash musen tu fal e pas Ibrahimin te Sidratul Muntaha te Beitul Maamur çka vana te Beitul Maamur el avran Allah el amaron Allah por Allah engop se kjo ka kon pagopësia e tij se ish ngop te madru Allahu xhella xhelal thonim qaimul zeen li bor te ter sen jannat te mira te xhenetit stohen me falendërim ndaj Zotit xhella xhelal andaj mendim subhanallahu vin te mira te ra men el hamdulillahu vin te mira Tjera, por se kjo e thanme, nuk dhe qëtë me të klifë, nuk dhe qëtë me ngarkesë, por dhe qëtë me me knëtsi. Ata këto e dhe shumë shum të mira të këti libri, të cilat besoj që me disa fjalë të shkutra, kuptim plotë, me dhe me thanje të shumëta, me mësime të shumëta, le vërdi të shumëta, besoj që janë të mjaftushme, që neve ta morrim libren, edhe njëra për sëriti, shemë suddin, i bënkajim, el gjozije, Libri është i përkëthirë në gjojnë Shqipe, e mban titullin, sikë që është në original, El Fawaid. El Fawaid, nëse njëri u e lezon, do të qefatit të mirat të shumta, më rekullit të shumta, se si diatartë e muslimanve, e kanë njofë fene Zotit, e kanë njofë këtë bot, i kanë njofë ligjet e Zotit Gjellë Gjellë Luhu, dhe e kanë ndihmu e njërzimin, ç të afrohet ka allahut te bareke we te ala elusim zotin ton xelaluhu ç allahut te bareke we te ala na mundson ç te dim sikta dietar te mloj elusim allahut xelaluhu ç allahut te bareke we te ala na drejton mendjet tona me kuran na drejton allahut xel lavala mendjet tona me fjalt e muhamedit sallallahu alaihi wasallam elusim allahut xelaluhu ç allahut te bareke we te ala tangrit ambicien vullhet te muslimanat ç ta mësojn kuranin Tamsohin hadithina Mu'amidil sallallahu alaihi wasallam, elusim zotin tohun jell jalaluhu, cha Allahut namun sallam emri ramazanin, aqulu qawli hatha, wa astaghfirullahi liyuhu lakum fa astaghfiruhu, innahu hul qafur rahim, walhamdulillahi rabbil alameen.